ifika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi haitawezekana sisi kufaulu kama Musa na Waisraeli kuombe Bwana atakapata Haleluya haleluya haleluya litukuzwe jina la Bwana na, na mwokozi wetu Yesu Kristo Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Tunaendelea na maombi yetu ya kusimama mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi na tulichofundishwa ni kukubali kuwa watengeneza boma pamoja na Yesu Kristo aliyemtengeneza mtengeneza boma mkuu tulifundishwa kukubali kuwa watengeneza boma pamoja na Yesu Kristo aliyemtengeneza boma mkuu rafiki mpendwa unapokubali kuwa mtengeneza boma wakati wa kuomba ni muhimu kutambua ni nchi ipi unayosimama nayo mbele za Mungu ni muhimu kuchagua kutambua ni nchi ipi unayosimama nayo mbele za Mungu je ni ndoa yako ni familia yako ni ukoo ni kijiji au ni taifa lako. Je ni nchi ipi unayosimama nayo mbele za Mungu? Hili ukilijua litakuongoza pia kujua dhambi zake unazopaswa kutubu mbele za Bwana. Ukijua ni nchi ipi unayosimama nayo mbele za Mungu, itakuongoza pia kujua dhambi zake unazopaswa kutubu mbele za Bwana. Ezekeli aliambiwa na Bwana kwa habari ya dhambi zote za nchi ya Israeli zilizokuwa zimesimama mbele za Mungu. Aliambiwa nchi ya Israeli ibebeba dhambi za umwagaji damu, ibada za sanamu, kwa dharau baba na mama, kwa tendo udhalimu wageni, kwa yatima na kuvidharau vitakatifu vya Mungu. Aliambiwa awajulishe machukizo yao yote ikiwa ni pamoja na kupokea rushwa, uasherati, ubakaji na kuadhalumu maskini. Bwana alimwambia Ezekiel, watu wa nchi wametumia udhalimu wamenyang'anya kwa nguvu naam wamewatenda jeuri maskini na wahitaji nao wamewaonea wageni bila haki watu wa nchi wametumia udhalimu wamenyang'anya kwa nguvu naam wametenda jeuri maskini na wahitaji nao wamewaonea wageni bila haki Ezekiel sura ya 22 mstari wa 29 kwa habari ya manabii na makuhani Bwana alimwambia Ezekiel fitina ya manabii wake imo ndani yake kama simba ang angurumaye akirarua mawindo wamekula roho za watu hutwa kwa nguvu hazina na vitu vya thamani wameongeza hesabu ya wajane wake ndani yake makuhani wake wameihalifu sheria yangu wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu Hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote. Wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu safi. Nao wamefumba macho yao, wasiziangalie sabato zangu. Nami nimetiwa unajisi kati yao. Wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu, wakilarua mawindo ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu wapate faida kwa njia isiyo halali na manabii wake wamewapakia isio korogo isiyokorogwa vema wakiona ubatili na kuwatabiria maneno ya uongo wakisema bwana Mungu asema hivi iwapo bwana hakusema neno Ezekiel 22 25 mpaka 28 baada ya kumfunulia Ezekiel machukizo yote ya Israeli ndipo bwana akasema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 Rafiki mpendwa sifa ya kwanza ya mtengeneza boma ni lazima awe mtu miongoni mwao sifa ya kwanza ya mtengeneza boma ni lazima awe mtu miongoni mwao mtu asiyejehesabu kwa mmoja na hao anaoaombea hawezi kuwaombea kikamilifu mtu asiyejehesabu kwa mmoja na hao anaoaombea hawezi kuwaombea kikamilifu ndio maana hata Yesu alikuja ili awe mtu miongoni mwetu ahesabiwe mmoja pamoja na sisi wenye dhambi ndio maana Yesu alikuja ili awe mtu miongoni mwetu ahesabiwe kwa mmoja pamoja na sisi wenye dhambi imeandikwa na pamoja naye walisulubishwa wanyang'anyi wawili mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto basi andiko likatimizwa linenalo alihesabiwa pamoja na waasi alihesabiwa pamoja na wasi andiko likatimizwa linenalo alihesabiwa pamoja na wahasi bali sura ya nimesoma mstari wa 27 na 28 sifa ya pili ya mtengeneza boma ni upendo wa kujitoa kwa ajili ya nchi yake anayoiombea sifa ya pili ya mtengeneza boma ni upendo wa kujitoa kwa ajili ya nchi yake anayoiombea hatuwezi kuwaombea kikamilifu watu tusiowapenda. Hatuwezi kuwaombea kikamilifu watu tusiowapenda. Hatuwezi kutubu dhambi yao kwa kumaanisha kama mioyo yetu ina kinyongo nao. Hatuwezi kutubu dhambi yao kwa kumaanisha kama mioyo yetu ina kinyongo nao. Ni lazima tutangulize upendo na msamaha. Lazima tutangulize upendo na msamaha. Kwa maana Yesu alituambia tuanze kwa kuwapenda aduizetu, zetu kisha tuwaombe. Tuanze kwa kuwapenda aduizetu, zetu kisha tuwaombe alisema lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu waombeeni wanaowauudhi wapendeni adui zenu waombeeni wanaowauudhi hiyo ni matayo sura ya tano na mstari wa nne kazi ya mtengeneza boma ni kuwaombea watu na sio hukumu. tena kazi ya mtengeneza boma ni kuwapigania watu na sio kupigana nao anachotafuta mtengeneza boma ni kuona watu wake wanasamehewa na kuepushwa na ghadhabu ya Bwana. Kazi ya mtengeneza boma ni kuwaombea watu na sio kuwahukumu. Tena kazi ya mtengeneza boma ni kuwapigania watu na sio kupigana nao. Anachotafuta mtengeneza boma ni kuona watu wake wanasamehewa na kuepushwa na ghadhabu ya Bwana. Tuombe. Bwana Yesu Kristo weo lesi mama mahali palipo kwa ajili ya ulimwengu wote ukajitoa mwenyewe kwa kafara kwa ajili ya ukovu na ukombozi wetu tunakutukuza na kukusifu bwana tunalimbia sifa jina lako takatifu tunakushukuru kwa kujitoa kwa mmoja na sisi wenye dhambi hata ukahesabiwa kwa pamoja na waasi kwa ajili yetu tunakuomba neema yako itusaidie na sisi tuweze kujitoa kwa watengeneza boma katika nchi zetu tujaze upendo wako wako e bwana upendo sio hukumu tukapate kusimama mahali palipo kwa ajili ya wote tufunulie dhambi yetu e bwana tukapate kutubu na kurejea kwako tunasimama mbele zako mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni tunatubu dhambi na machukizo yote ya nchi yetu tunatubu dhambi ya umwagaji damu na ibada zote za sanamu zinazofanyika katika nchi yetu tunatubu kwa habari ya kuwaonea yatima na wajane Tunatubu kwa habari ya kuadhulumu maskini na wahitaji. Tunatubu kwa habari ya kupokea rushwa. Tumetenda machukizo mengi, tumejis madhabau yako na kuvidharau vitakatifu vyako. Tumefanya uzinzi na uasherati. Wala hatukualea watoto wetu katika njia zako. Ee Mungu uturehemu. Ee Mungu utusamee, Ee Mungu uturehemu. Ee Mungu utusamee Ee Bwana uturehemu. E na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakuomba e Bwana, roho ya uamsho juu ya nchi yetu. E Mungu, katusaidie tukapate kurejea kwako katika roho na kweli. Moto wa roho mtakatifu katiketeze ndani yetu kila pando usilo lipanda Bwana. Tukafunguliwe na kuwekwa huru mbali na dhambi na laana. E Yesu, mioyo ya watumishi wako, ukawarejeshe katika kusudi la kuitwa kwao. Wakakutumikie kwa uaminifu wakautangaza wokovu wako uliogaramia kwa mwili na damu yako watu wako wakapate kuokolewa baba tunakushukuru kwa kuwa wewe ni wahuruma na rehema asante kwa upendo wako unaokuzuia kutulipa sasa na uovu wetu asante kwa kuwa umechagua kuturehemu badala ya kutuhukumu. jina lako nalitukuzwe milele bwana tunajinyenyekeza kwako sasa e Mungu baba na mwana na roho mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe 15 Novemba, mwaka tatu. Rafiki mpendwa, kama watengeneza boma, kazi yetu ni kuwaombea watu na kwa ukumu, Tena ni kuwapigania kuwa watu na sio kupigana nao. Tunachotafuta ni watu wote wapate kusamehewa na kuepushwa na ghadhabu ya Bwana. Mungu na akubariki, rafiki mpendwa. Uwe na siku njema. Ukasimame mahali palipo bomoka kwa ajili yako, kwa ajili ya ndoa yako na familia yako, kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania na hata kwa ajili ya dunia nzima. Mungu akubariki. Iwe siku njema. Damu ya Yesu Kristo wetu neneayo mema, ikaendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Amen.